Au <laughs> wanadzani watona mwisho wako hata wana ngongo hii ndio mimbali ya Yesu aliye hai Imekula kwao kwa sababu mbaya Watu kwa niwa ni tafuta wanatafuta nguko lako umekosa nini Huli kwao hufai mavazi yao wanawinda nguko lako Wanatamani kuona ndoa yako imesambaratika maisha yako yameharibika umejaa mikoso umejaa umeja, balaa kwa nini Ndio kwa nini kama wana roho mbaya? Hawani kuapasua hapa hapa. Hawa ni kuabomoa hapa hapa. Alafu watu wana akiri kwa mfano mimi, mimi wewe manamba. mimi ni senior. Mimi nina miaka na nahubiri njiri. Mimi ni senior. Mimi ni senior, nina miaka na nahubiri njiri hii madhabau hapa nimesimama hapa miaka ishirini. nimesimama hapa miaka 20 niko hapa tangu 91 tangu 91 niko hapa tunaoambia kuzote wanaototo wangu hebu hawa ni watoto wangu huyu ameweza kusali hapa kwa darasa la sita. simama hapa huyu akiwa darasa la 6 kusali hapa darasa la sita, mtoto yoo anakaa chekechea kule ndio ameanza kusali pale tu pale huyu na mdogo na, na, na, na Wameolewa na sasa tunza na wajukuu watoto wao. Ba, huyu msafaku atapita tu. Wacha huu moto kote mbali. Ibadilisha <tos> na mwendo Mimisia chineno l'amungu Mimisia chineno l'amungu Mimisia chineno l'amungu Mimisia chineno l'amungu Semana ninawe Sinneno l'amor mimi ci ha ti De me mimi ci ha chino l'amor vuoi Ah nenon di moyoni anenao ulenda mani moyoni anen't understand my same hallelujah yeah. mtumishi wa Mungu na Mungu akubariki sana sana, sana. ubarkiwe katika jina la Yesu Nataka tuendelee kidogo. Tupate tuende kwenda yule ili atoe nafasi kwa Yahudi kutawala badala yao. Ufalme wa Mungu kaka unaanza kama tembele dali. Hata mbuyu ulianza kama mchicha usiogope jipe moyo. Maandiko anasema anasema Selemani usizalau siku ya mambo madogo. Katika chapisho cha anasema Selemani usisahau usizalau siku ya mambo madogo, usizalau. Usizalau. Yale madogo ambayo Mungu ameweza kukutendea, usizalau. Maana ufalme wa Mungu unaanza kama chembe badala. Alimwambia Elisha Elia alimwambia mtumishi wake unaona nini? Akasema ninaona wingu kama mkono. Akasema yatosha, waambie mfalme aamini. Lile wingu dogo inakwenda kunyesha mvua tele. Tele. Lile wingu dogo inakwenda kunyesha mvua tele. Yale madogo mnao yaona Mungu anawatendea. Hiyo ndio kamba itakutoka katika bahari ya mateso. Hiyo ndiyo kamba inganganie itakufusha bahari ya mateso. Itakufusha kwenye jangwa hili la mateso. Sema iman. Hey Sema hey ni kubwa. Yes. Mungu hapa anaanza mchakato wake katika namna ya kawaida kabisa. Maana miongoni mwaadi za Mungu kwangu na kwako ni maadui kuafitinisha maadui wanakosa azimio moja wanakaa na wana kujadili. wakija kwenye utekelezaji Mungu anawatawanya kwa njia saba asema Bwana wa majeshi wanakaa na kukubaliana ndio ulizo mimbali hii haya ndio matokeo atakayotokea kwako maana matokeo ya chakua unachokula utaona kesho unaanza kunenepa una nadawili kwa mtoto kila uja ananene papo atkesho hasa wewe matokeo mimbali utaanza kuiona maana hali ya kiongozi ndio hali ya watu matokeo ya chakula unachokula utaona kesho mwilu unabadilika afya inabadilika unapata uwezo wa kuona uwezo wa kusikia kinge naongezeka alikazalika utaona matokeo ya kila ambacho ninakulisha kila Jumapili hapa Halo! Yo yo yo Wamefitinika mka naachika mwendekae amekatunza kake. amekaombea maombi maombi maombi ya maombi ambao nimeweza kuomba leo ndio bomba mwezi wa ya maombi maombi ya maombi maombi ya maombi, maombi kazi ya mzo upako wewe. Wewe kueleza super charge. Maombi ya maombi. Mzee Mtemi kuna maombi ya maombi. Maombi ya maombi mpaka mende wanasema amen. Mpaka panya wanajua kuna mtu anaomba wananyamaza kimia panya. Sio kelele, maombi sio kelele. Maombi ni ushiriko mtu na Mungu. ani andiko Esther amelelewa chini ya mtu anayejua Biblia anajua ulisho wa Yahudi anajua Shina baba yake la Ibrahim amemfunika yu mtoto kwa maombi na matamko mengi ya nguvu ya unabii na Esther ni mnyenyekevu anaambiwa jambo na kiongozi wake Mordekai mjombake Esther anasikiliza sio kama waamini wa leo azuru laji. napenda umbea swahili. umbea barikieni ili Mungu awatumie nacho salika na kazalika hitaakuwa vile utamwambia utamwambia binti usipege usijipambe atakuelewa leo utamwambia wasichana waache kuvaa zile soksi. Wataoelewa sikuzo anavaa socks sio suru wale ni socks hizo Unao binti amevaa kisuruali ambako anasababu kuvua na vuaje hichi kisuruali Kimekamata miguu Kimekamata miguu Hatemeka vile kuku ya kuku ambayo hanya manyoa hao na kisuruali na kisuruali wao Wasema Hallo! hawa watoto hawa maana yake nini? Nani mwafundisha mafanzi kama haya? Janao wachora mnakuwa kama vile katuni wala mpendezi. Mnachekesha. Na sio peke yao. Hata vijana. Una kijana wa maana kabisa wali nzuri anakataa kupandisha. Anasema chupi ni siri ya mtu. Entikatakai chupi yote iko anje. Wewe hii mambo gani? Dia! Nikwambia kijana wangu huyu hapa ndiye anapaka takae. Akiniona anapandisha. Nikamwambia wewe. Kwa nini unapandisha sasa? Si Siacha hivyo hivyo. Fashion is napita. Banaona Mungu ndio ayapiti. Tuliona bugaruwa hapa sisi. Leo kuna bugaru hapa. Tuliona laizoni hapa, zipo. afro, watu wanachana, afro namna hii vijana. Na, na babugaru huyu ndo, huyu ndo ndo. <gulito> <gulito> Mshike sana Yesu. Atukatai. Atukatai kuwa mtu wa zamani sana, lazima uendane na wakati. Lakini sio katika namna ya kuchekesha, atukatai. Haiwezi ukabaki ule ule tu mtu wa 70. Hapana, lakini isiwe namna sasa ambayo haieleweki. Wewe macho macho anapazia. Ukipita okay, unaona watu wa kweli wanasema he jamani. Sasa hivi mtu anataka vua ile suruali. Hivi anavuaji ile suruali sasa. Lazima ana mwenzake ah nimesha jaribu taka sokoni nivue. Lazima ndio anavuta mwenzake. Lazima. Sababu siweke na kubana sana. Eh? Unavuaji lazima zae zi jinsi zile amvui nyinyi. Dame kushinda. Kuna mtu lazima asema nimesharudi. Haya nivue. Tuseme wote Mungu tusaidie. <laughs> Sema haya. Bibili yangu inasema Esther alikubali mawazo ya Mordekai. Imetokea tendo kwamba lazima mfalme anapooa asitoe as, as, as, as, as upendeleo, aliyetoe mabinti. Mabinti wote walembo, asante mwanangu. Mabinti wote wazuri waletwe. Mfalme achagulie. Wakapelekwa walembo miezi 12 wako saruni. Wanatengenezwa. Na wanatengenezwa na wanawake sita wamepewa. Kila mtu na wanawake sita hakikisha hizo mnachukua make up, make up ni sita. Toto anaoga tu. Ni mwezi 12. Kasome sija tunga. Wale wengine wakaongeza na mwingine ziada. Kama wengine wanaongeza wengine ziada. Wako ndio. Modecasa mstau sio ongeze ziada. Uwe hivyo hivyo ulivyo. Usibali kuwa fake. Usibali kuwa photocopy. Maana una neema, una kibali cha Mungu kitakutetea. Walipochaguliwa walembo, maandiko yanasema Esther akapata neema kuliko mabinti wote wa Shushan ngomeni. Na hakuna jambo kubwa ambalo kanuni. Mambo holela ndio kanuni hayana. Ya Lakini mambo yote ya utawala na ufalme na nyote naongaa nyota ya asubuhi yana kanuni. Akamambia wewe usijitaje kwa kiongozi, usitaje kabila lako mpaka wakati ufike. Sita kaenda akakubaliwa, ikafanyika sherehe kubwa ya kitaifa. Na walemba wote wakaitwa ushani ngome, walemba wote wakaitwa. Na mfalme pale pale, pale alipokutana na binti mwenye neema, mwenye kibali mambo akasema moyo wake ukachangamka. Moyo wake ukachangamka. Na pale pale akatangaza msambaa kwa watu waliomkosea. Watu waliomkosea yeye waliokosea inchi nimesamea. Maana nimekutana na binti mwenye neema, ameweka changamko ndani ya moyo wake. Msamaa ukatangazwa. Inchi yote majimbo yote zaidi ya 100. Maana nyinyi ni chumvi ya dunia. Nyinyi ni chumvi ya dunia. Nyie ni nuru ya ulimwengu. Ndio. Watu wengine wataishi kwa ajili yako. Wataponya kwa ajili yako watafuka shamu kwa ajili yako. Mungu atawatazama, atawaruhumia kwa ajili yako. Maana wewe ni chumvi na taa ya dunia. Katika jina la Yeshua Naria. Ha. Hallelujah. Hallelujah. Eh! Hey, utasababisha Mungu aondoe elindino katika nchi. Utasababisha nchi tembo waache kuuawa utasababisha wewe kwa dua na sala zako na ibada zako. Mungu atahurumia nchi akikutazama wewe na wajukuu zako atahurumia nchi hii. hii itahurumiwa maana nyinyi mko. Mungu atanusuru saifa hii. Maana Mungu duniani haangalii dunia, anaangalia kanisa. Awezi kupiga nchi aambia Ibrahim, si Sodoma kama wako wenye haki. Si Hata ukuepo watano ndio Sodoma kwa ajili ya watano hao. Tanzania itaachwa kwa ajili ya watu watano wanaomcha Mungu katika nchi hii inchi itanusulika kwa ajili ya chumbi na taa ya dunia. Eh! Hey! Tukumbushane, tuelezane. Ndio mimi na wewe. Eh! Hey! Usifiki mambo yako haya ni wewe tu. Unapanda mbegu, wako watu wengine wataishi kwa ajili ya machozi yako. Miaka 50 ijayo kama Yesu hajarudi. Kama Machozi na maombi ya mtu wa Mungu ni mbegu iliyo hai, ikienda katika inchi uzaa matunda uzaa matunda sema Eima. Hey hey sema hey amen hey maandiko yangu yanasema ufalme ukaendelea like kiongozi wainchi akamteua msaidizi wake wa karibu aman ni sema lahamisi na aman ni hadui mkubwa sana kwa watu wa Mungu tena bila sababu anawachukia kwa sababu hawafungamani na kabila lolote katika ibada zao katika maisha yao wana aina ya maisha yao usikimbilie kuumia kwani kuchukia. Pate hekima tunakokotoa tunakokotoa tunasema turudi katika maana tunakokotoa Lugereka usichukie kwani unakuchukia usipanic weka pause fikiri maandiko yanasema Maandiko anasema, tena wanasema watu wazito kama Paulo anaambia Timoteo, wakati wa wate usfanye maamuzi bila kufikiri. Usifanye maamuzi bila kufikiri. Anaambiwa Joshua na Mungu mwenyewe Joshua mlango wa kwanza. Hakuna hakuna kufikiri hakuna maamuzi. Nikitokea jambo la kushindaniwa anasema Selemani pia usitokee haraka kulishindania. Tulia. Unapona mambo yabadilika tulia. Maana nani ajuaye. Kwenye mzoga wa mzoga wa simba Samson alipata asali. Kwanza simba alikuwa tatizo. Alipomlarua ikatoka asali. Nani ajuaye? Kwa kupitia shida ulionayo Mungu atajitukuza. Halo! Kuna kitu naokota Biblia yangu inasema nama ni aduo ya sababu za wadui za kijinga tu. Lakini Monekai alikuwa na fawili. Fawili. Fawili. Maombi ya maombi. Sio maombi ya kukisia kupapasa. Ni mtu ame kumshika Mungu wake kwa imani katika roho. Akalarua mavazi, akafama majunia akaingia kwenye maombi. Na akasema siwezi kukiuka mila yangu kama myahudi sheria za Mungu kama waYahudi Mimi naheshimu watu lakini siwezi kuabudu watu Ndawaheshimu lakini sitawaabudu Mimi ni MYahudi Mungu alikataa kuabudu mtu Ibada ni yake maana yeye ni Mungu mwenye wivu. Naa ma asira. ni mtu mkubwa Mshara wake